Bon dia a tothom. Primer de tot agrair a l'alcaldessa de Figueres que ens hagi acompanyat. Aquesta roda de premsa s'ha fet conjuntament parlant amb l'Ajuntament de Figueres per donar a conèixer una mica tot el que Creu Roja fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres i també amb tots els diferents llocs de l'Alt Empordà, perquè... Figueres no deia de ser la capital de l'Alt Empordà i doncs, doncs, també recull molta gent de diferents llocs i es fan altres coses que venen a parar a Figueres. Eh? Bé, Creu Roja té diverses àrees d'actuació. L'àrea social, l'àrea de joventut, l'àrea de socors d'emergències i l'àrea de formació. Començarem per l'àrea de formació. Fins avui s'han format 148 alumnes en els cursos de salut amb una oferta formativa que inclou cursos de primers auxilis terrestres, amb expedició de carneta socorrista, cursos d'utilització de desfibriladors externs automàtics i realització de reanimació cardiopulmonar, cursos adreçats a cuidadors de persones en dependència, cursos del PPA àmbits de diversos sports, nadons, nens i persones grans després també es fan els monogràfics eh, adreçats als adolescents entre 13 i 17 anys PPRA vol dir primers o civis eh? eh. de formació també s'han fet tallers sobre prevenció d'accidents tallers de mobilització i assistència de persones grans cursos de reciclatge pels socorristes tant terrestres com aquàtics i cursos de reciclatge d'aldea el DEA vols dir que és són els estimuladors externs que, bus, eh? per exemple, aquí a Figueres entornien de partits posats pel Parlament del Clipsal sí. i es fa identificar una formació acreditada pel Consell Català de... Perquè ho sàpiguen utilitzar. Ah. Després es fa una formació continuada pels voluntaris de socors i curs de mobilitat segura, repàs, utilatge de les ambulances i transmissions ah. per ràdio. Això és per estar sempre al dia i per el... estar sempre reciclat per un cas de necessitat. Amb l'acció formativa, bueno, en un total, eh, es de, si voleu-vos dir que els alumnes que hem tingut, de 50 hores hi ha hagut 12 persones, de reciclatge 17, de socorrisme aquàtic 9, de socorrisme aquàtic de 20 hores, unes 50 hores 9, a 20 hores 16 de DEA s'han fet dos cursos, n'hi ha hagut 13, en quant a monogràfics amb adolescents 22, amb formació bàsica per cuidadors 20, amb curs de formació bàsica per cuidadors no professionals 19 i taller de primers auxilis en l'àmbit esportiu 20. Això després, si voleu alguna data més, us ho explicarem. Eh? Bueno, en quant al tema social, que abarca diferents coses, començarem per la part que s'ha fet alcaldessa aquest estiu. Durant els mesos de juliol i agost, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, Creu Roja ha participat en el casal d'estiu dels col·legis Anisset de Pagès i Josep Pous i Pagès. La nostra entitat ha preparat i ha servit i ha finançat cent dels esmorzars dels 80 nens i nenes que han assistit val dir que el contingut dels esmorzars s'han preparat seguint les recomanacions d'una dieta sana i equilibrada. Aquí, després, si voleu, us puc donar els menús que s'han donat cada dia amb el, els nens, eh? que s'ha anat variant, que s'ha donat el pa amb formatge, el suc, la fruita, eh? embotit, batut... si o sigui, s'ha canviant. No perquè, com que a vegades diu que ja no hi ha bona alimentació... Sí, yeah. bueno, es tira d'aquella eh? rebosteria industrial que no és massa yeah. saludable i... sí. després en aquesta àrea també s'han realitzat les següents activitats repartiment de kits, d'ajuts tècnics per persones amb dependència serveis de préstec de productes d'ortopèdia a la població en general llits articulats, crosses, bastons alces eh, inodoros tot per gent, serveis de teleassistència per la teleassistència, tot sabeu crec que el que és eh, activitats d'animació, se'n va al, al centre sociosanitari per Mat Jaume eh, i allà se'ls doncs, se, fa un joc de bingo perquè la gent que està allà doncs, es distregui i després de bingo altres coses depèn de després també fem la part de servei d'acollida de migrants i refugiats assessorament general, orientació laboral col·laboració en el centre de distribució d'aliments el CDA que és el centre de distribució d'aliments que hi ha al carrer Sant Antoni es fa conjuntament amb l'Ajuntament Càritas i Creu Roja que això poder molta gent no ho sap i es pensa que només és de Càritas, doncs no, també és de Creu Roja i de l'Ajuntament. Eh? Des de l'any 2000 es realitza en forma diària de la ciutat de Figueres i comarca el servei de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. Tu vas passant, no? Mm -hmm. Després també tenim el tema de la joventut, que és la part, també, en part social. Es fan campanyes que ja tenim consolidades que segueixen totes les nostres noves generacions de voluntaris que és la campanya de Reis que és una campanya que ja fa molts anys que la fem sempre ja veniu per la campanya i se us explica que se reparteixen les joguines eh, directament en els, en, en, les, en els domicilis el que passa és que aquest any parlàvem de veure eh, amb el Rafa de que poder ja sobren sempre bosses de gent que quan els hi van a repartir no hi són eh, Rafael Grossa? aleshores això tenim que mirar perquè a vegades és una quantitat bastant elevada i després no venen a recollir-ho ni l'endemà ni l'altre no sé quin problema hi pot haver si és d'adreces o que aquesta gent ja no són o que llavors mirarem de que alguns vinguin aquí un parell de dies abans perquè no en sortin tants però això és una cosa ben bé... Bueno, la campanya de Reis eh, s'hi fa unes bosses esplèndides, eh, la gent porta joguines que ja es demana que no siguin joguines trencades, que no faltin peces, perquè això no, no en donem, i després amb molta joguina nova. Eh, ens participa l'Ajuntament de Figueres, ens participen diferents entitats, i amb això és una campanya que tenim molt ben consolidada. Després també es fa la campanya del Nadal Dolç que es recull en torrons eh, tot el que és de, de fest, festiu per Nadal eh, el Carrefour ens col·labora i dif... l'Eroski i diferents altres supermercats hi ha algun privat que ens col·labori? Rafa? Sí, sí, anònim, sí, tinc bé portar la sota donació eh? Més o menys després també es fa la campanya de Sant Jordi que és el que es dona una rosa Tothom col·laborem amb la festa de Sant Jordi, ens posem allà un lloc amb, amb roses, eh, amb llibres, aleshores també recollim, recaptem diners, això també és una cosa que fa molt la joventut, i també es dona a la gent gran i a la gent de teleassistència, se'ls porta una rosa. Després la gran campanya de recollida de material escolar, i que aquesta és concretament amb la col·laboració del supermercat Carrefour o sigui, que coses se fan moltes després eh? aquí amb el tema del de... servei d'acollida de migrants i refugiats després si voleu us donaré si voleu fer preguntes us donaré perquè hi ha moltíssima cosa que us puc donar per escriure i feu vosaltres un resum si us assembla per no llegir-vos-ho tot eh? després la relació amb el transport adaptat estic a dir que es fa a la Fundació de Pernat Jaume, a la Fundació Altem, a MIFES, a AMA, de l'Alzheimer, la xarxa de salut mental, la residència als arts, al centre de Gullana i es transporten diàriament 75 persones. O sigui, ja és un, un volum, un volum és important. Eh? I ara estàvem mirant de, crec que també podem algun altre centre privat també farà. En quant a les socors i emergències, que és un altre dels puntals de la casa, aquest any, les, les actuacions d'emergències, aquest any, al 2013, perquè el 2012 hi va haver el tema dels focs, però això ja no us ho dic, la Preu Roja participa de forma activa en les situacions de catàstrofes i emergències com a component del dispositiu de protecció civil de Catalunya. Després tenim els socors i emergències, de, les, de platges, al dispositiu de platges i la piscina que es fa a Castelló de Púries i a l'Escala aquest any ja? i després les piscines municipals de Figueres. El que, sí que té que dir que aquest any ha augmentat molt en quant els vigilants socorristes s'han queixat molt de la gent. S'ha tingut que advertir molt a la gent sí? a les piscines doncs, un perquè fuma, perquè menja, perquè veu, però, o sigui, la gent molt incontrolada i a les platges igualment la gent sense creure els és igual que hi hagi bandera vermella que bandera eh, ha augmentat molt l'incidit uh, sí. i clar, en un moment determinat a la piscina és perillós però doncs a la platja encara més no? bon. després quan es van a serveis preventius s'han fet els carnavats de roses, el Festival Internacional de Circ de la ciutat de Figueres, les fires i festes de la Santa Creu, el Festival del Castell de Peralada, el Festival Port Blau de l'Escala, l'acústica de Figueres i diverses activitats esportives, lúdiques, culturals de diferents municipis de la comarca, les diferents festes majors, les diferents trobades i doncs de... de Figueres, no cal dir-ho totes. Eh? I tot això doncs, ha, ha sigut possible amb els 148 voluntaris i voluntàries que tenim i les aportacions de 2.239 socis que té el que també es té que dir és que la gent és molt i molt solidària, es fan les campanyes molt... Telefona molt, s'apreta molt a la gent perquè ens ajudin i la gent, que doncs, si eren socis que participaven amb una quota anual de 50 euros, doncs ara participen en 80 euros, per dir com un exemple. Tothom ha augmentat, la majoria ha augmentat la quota. Després, a part, també tenim moltes empreses que també col·laboren, que són com a donants o com a socis. Eh? O sigui que... Creu-Rosa té la sort de, de, de tenir molta captació de sòcies eh? i de, de donació. Eh? Pues treballa moltíssim, costa de fer-ho. Després hi ha les campanyes de la loteria, de la loteria de l'O. Ara ja tenim la loteria de Nadal al carrer. Eh? S'intenta vendre molt. molt. Hi ha gent que a vegades diu que no, és una mica pesat. No... no no toca d'altres eh? les campanyes es tenen que fer perquè si no no podríem fer si no recollim no podem fer el que estem fent eh? com li deia a l'alcaldessa tenim ja 14 persones en plantilla aquí Figueres o sigui que hi ha un volum considerable i a l'estiu amb les platges n'hi ha quantes? 55. 55 doncs clar 55 persones són, durant dos mesos és, són molta gent eh? i això val molts diners i quan els ajuntaments es retracen a pagar patim molt però bueno, final tot ho, tot ho veurem és la veritat és, la veritat és així perquè ja ha un de mesos sí, sí, que, tens que, vital, social, que... que tens que pagar la segretat social que tens que pagar i clar, tornes boig eh? Sí, sí, I ja és veritat que ens atrasem, sí. eh? no, no és que és així. No, però si un es se traça i i va pagant, doncs tots n'em fent la cadena, eh? el pitjor és quan un se traça i i es desdolta, es sí. està, es trenca la cadena i desapareix. Eh? O desapareix. Eh? Sí. Eh? Bueno, aquí els de serveis preventius des del començament d'any. S'han fet 126 serveis preventius en què han participat 400 voluntaris i voluntàries. Al resultat d'aquests serveis, s'han realitzat unes 90 assistències sanitàries i un total de 26 trasllats als centres sanitaris de referència, hospitals, clíniques i caps. Els serveis destacats al Carnaval de Roses, un total de 7 ambulàncies en diferents dies, un vehicle de coordinació diària, 28 voluntaris, dels quals dos de del simulacre del túnel, ah, dos, simulacre del túnel de l'apartús que van anar a les 3 de la matinada també. Vull dir, perquè es vegi que la gent també està molt preparada quan a preventius i a socors El eh? simulacre doncs, hi havia dos ambulàncies dos vehicles de transport adaptat un vehicle de coordinació, 16 voluntaris es van realitzar una quinzena de trasllats coordinats amb el SEM Després es va fer també el que he dit abans, el circ de Figueres, s'han desplaçat un total d'11 ambulàncies als diferents torns i dies amb 35 voluntaris. Les barraques de Figueres, un total de 13 ambulàncies fins a 3 per nit, un mòdul sanitari amb capacitat per 5 assistències a l'hora, un vehicle de coordinació diària, més de 50 voluntaris, es van fer fins a 8 trasllats a l'hospital, 45 assistències a a l'acústica, es van participar 8 ambulàncies, a la coordinació diària es van realitzar 5 trasllats a l'hospital i unes 15 assistències vàries. En la via catalana doncs, es va cobrir tota la via catalana que va ser molt maco per cert. Amb dos, amb nosaltres teníem dos ambulàncies però es doncs, va cobrir des de l'Apertús això es va coordinar tota la província de Girona. Eh? I quantes n'hi havia de l'Apertús a Girona, Rafa? Hi havia 20 amb els voluntaris i després doncs, recomanar que tots els serveis són coordinats amb el SEM, el qual ens comunica els serveis urgents que tenen a l'exterior amb coordinació amb el TCA de la Creu Roja amb el Centre de Coordinació Autonòmic de Creu Roja Catalunya. Bé, això és una mica un resum de tot el que ha fet Creu Roja Figueres en aquest any 2013 si voleu alguna data més, alguna cosa de, de les platges més concret o... després ho pregunteu i... i sobretot més carrer era perquè els, els, els, els, tots els esmorzars i la gent que s'atès, els nens, durant aquest any, era per poder... com que la tendència, per desgràcia, és aquesta, doncs era per dir que de nosaltres... Creu Roja continuaran amb l'Ajuntament amb col·laboració amb tot el que estigui de fer d'esmorzar o dinar o berenar o, o beure, perquè encara hi ha molts nens que l'únic cap que fan és el de l'escola. I aleshores arriba l'estiu i també com aquests nens doncs no els deixarà sense menjar. Llavors, segons com, nosaltres sempre estem com a reforç del que de, de l'Ajuntament el servei social de l'Ajuntament no arribi, doncs allà arribem nosaltres. Més o menys és això. Creu Roja fa el que... allà on no arriba... els serveis socials s'arriba la Creu Roja, s'intenta, o s'intenta, o fer-ho conjuntament. Aquesta és el... No? La clau? Voleu mm. preguntar alguna cosa? A mi, bueno... Alcaldessa. En... Correspondent a les amables paraules de la, de la Roser, de la presidenta, de la Creu Roja, aviam dir que més que allà on no arriba l'Ajuntament arriba Creu Roja, a mi m'agradaria dir que realment Creu Roja ha estat i és un braç de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Ha estat un braç, eh? Realment la funció que, fa, que ha fet històricament Creu Roja a Figueres i a Comarca, no només a Figueres, a Comarca, i, i el que està fent actualment i el que haurà de fer en el futur si malauradament no s'inverteix aquesta tendència d'aquests últims anys, ha permès, diguéssim, que l'àrea de serveis a les persones, l'àrea de serveis socials, concretament a l'Ajuntament, quedés alliberada en el sentit de moltes responsabilitats i obligacions. Eh? És vital aquesta tasca que està fent Creu Roja, la vinculació amb la ciutat en general fa molts anys. La Roser deia, deia ara quan explicava la tasca, eh, deia tenim la sort de tenir, bueno, de captar socis. Jo no crec que sigui sort, crec que és fruit d'una tasca que s'ha fet de manera molt, molt, molt solvent des de fa anys i que, per tant, la gent... Només es fa soci d'aquelles coses que li donen respecte i solvència i credibilitat. Penseu que una entitat de, eh, sense ànim de lucre com Creu Roja és perfectament consolidada i la gent no té por a donar, a col·laborar allà on veu que realment es fa una tasca espectacular i sobretot els anys avalen el resultat d'una bona gestió. Penseu que ONGs o entitats s'han en creen i s'han anat creant moltes al voltant de personalitats o personalismes i tal com es creen desapareixen amb aquestes personalitats o personalismes per mala gestió, perquè a vegades la, la voluntat individual la voluntat de projectar-se de certes persones fa que es creguin al seu voltant entitats que no hi ha res darrere o sigui, en absolutament a l'inversa, diguéssim la vocació de servei públic, que és des, des del primer moment i també per això saben triar qui representa l'entitat, qui la gestiona i qui treballa, perquè una de les avantatges de Creu Roja, a part de la seva solvència en gestió i de la seva història dels anys que porta, és que no és un voluntariat, és la professionalitat de la gent que fa el servei. Es fan serveis socials, però amb una professionalitat pròpia d'aquelles empreses amb ànim de lucre absolutament dedicades a aquesta tasca i aquesta professionalitat és el que també es nota i es veu eh? tant amb serveis eh, assistencials ja de, de caràcter sanitari eh? que tots tenim el referent les ambulàncies de la Creu Roja els anys, eh? de, com amb, amb transport adaptat i ja després també des de l'àmbit del socorrisme d'assistència a platges i piscines i procuren també que aquesta professionalitat es mantingui els anys fent la pròpia formació, que aquí també crec que està la clau de, de, de l'èxit, saber que les persones que passaran a fer serveis per la Creu Roja són formades per la pròpia Creu Roja d'acord amb els criteris de la, la pròpia Creu Roja. Per tant, és un conglomerat d'entrefinalitat, responsabilitat, bona gestió i vocació de servei absoluta, que, fa, que jo crec que és la, la clau de l'èxit no? llavors ajuntaments administracions quan veuen una solvència d'aquest tipus queden alliberats en les seves àrees, en les seves responsabilitats de serveis socials i estan la mar de bé, perfectament bé tenint entitats Roja que ens ho faci i esperant que duri molts anys i la gent té vocació aquí... o sigui, encara que hi hagi gent un incís o qualsevol la, les, la gent que treballa a Creu Roja encara que sigui remunerada sí, però hi ha alguna eh, cosa més hi ha una part de voluntariat però totalment de voluntariat i d'estimació i el sentiment i del corporatiu de, de, jo sí. pertanyo a Creu Roja jo, sí. jo soc Creu Roja I... no és una empresa on sí, vaig a fa, treballar fan, fan molt més del que els hi pertany sí. és una sensació de formar part d'una família bàsicament aptes sí. eh? i diumèries per tant, Bé, Creu Roja és vital per Figueres i Comarca en aquest sentit. S'ha incorporat una nova necessitat, que és la dels afectats per la problemàtica de les hipoteques. Creu Roja s'ha incorporat en la comissió, que no l'ha dit en tot aquell listat. No l'he li dit, no l'he dit forma part de la, de la comissió tècnica política de, de les persones afectades per l'hipoteca sí. i des de la seva constitució des del primer dia, mes a mes, cada 15 dies, van participant a les reunions, donen sortit accions per pal·liar aquesta problemàtica, també a nivell assistencial, també la recepció i informació que es fa a les persones no vingudes des d'aquí baix eh, en Marc Sí, el servei d'acollida d'immigrants, una primera porta on pugui arribar i com a mínim un primer sostén de dir què faig, on vaig. Aquí ho posava, alcaldessa. Aquí hi ha el servei d'acollida, llavors aquí um, l'habitatge medial sí, eh? bueno, no és tan important. Sí, m'havia sent mentida, estancada. Bueno, no era pas un retallet. No, però és que hi no. tantíssimes coses que fan el, el Marc que està atenat. Ara no pot estar aquí perquè està tenint la gent, eh? Per tant, bé, tot això demostra, diguéssim, aquests casals on s'ha col·laborat. Per tant, què fa Creu Roja? Que no hi hagi exclusió en certs àmbits. És, és a dir, si no hi haguéssim pogut muntar aquests dos casals, el Pous i Pagès i l'Anissell de Pagès, sense la col·laboració de Creu Roja, haurien quedat nens a Figueres sense la possibilitat d'anar a Casal, de no poder pagar els casals municipals que munta el propi juntament. Per tant, és... Això paliar donar-nos una xarxa social vital per evitar certes situacions d'exclusió i de marginalitat a Figueres i comarca que realment podem parlar, exacte, participen en la taula de inclusió social, podem parlar realment de que roges un braç de l'ajuntament eh, en aquest sentit i no, i no una entitat que ajuda l'ajuntament. Nosaltres veiem, bé, l'àrea de serveis a les persones de l'ajuntament. Està format pel personal de la pròpia plantilla i per les pròpies polítiques municipals orientades des d'allà, però es conta amb un braç, diguéssim que és Creu Roja, que si algun dia ens faltés, doncs... Clar, ens coneixem d'an molts anys. Ens costaria recomposar-ho. Per tant, agraïdíssim des de l'Ajuntament aquesta tassa que esteu fent, que durarà molts anys de ben segur per la, la consolidació que teniu de, de la vostra entitat, aquesta solvència i aquesta professionalitat també i felicitar-vos per la feina que esteu fent moltíssimes gràcies Creu Roger Figueres té que dir que sempre sempre sempre eh, ha tingut molt bona entesa amb l'Ajuntament i sempre hem participat i hem col·laborat molt bé, no hi ha hagut mai Però ens ho ajudat mútuament, sense, sense problemes, eh? vull dir aquí, hi ha gent que tots fa anys que, que ens coneixem i sempre ha sigut així eh i desitgem i a més a més Creu roges, va adaptant a les necessitats perquè van canviant i va haver fa uns 5 anys potser ja no hi havia no, no, no teníem aliments ni vam voler Figueres tenir aliments per, perquè no eren 5 o 6 és que passa el temps volant perquè no era necessari fer repartiment d'aliments, en canvi ara ja ho veieu que tots els la el, el bany d'aliments eh, ara mateix està aguantant una situació i, i creu roja, que, clar el que, el que no sé si se sap és que el banc d'aliments i creu roja en general és el 50% 50%, 50%, 50 són els que aguanten el, el cop dels aliments tenen, tenen la, els locals paguen els locals porten eh, la distribució de, dels aliments és el Banc d'Aliments i Creu Roja eh? hi va haver una època que el, que el govern va dir el Banc d'Aliments ho vol tot estupendo, Creu Roja va dir que bé un gasto menys aleshores va començar la necessitat més de tenir més més aliments i més aliments i el Banc d'Aliments no va fer llavors l'Estat va tornar a demanar que entrés Creu Roja i Creu Roja, doncs, aleshores ara té el 50% al Banc d'Aliments. Clar, això li suposa, per exemple, a Creu Roja, província de Girona, supo... li suposa més de 30.000 euros, eh? Clar, clar. Oh, okay. Tenir magatzems i això... I... Oh, clar, clar, són costos. Eh? Però bé, bueno, tot, tot, tot sigui per, per, per ajudar. Eh? Sí que clar. És una entitat, és sòlida, és... És després el que també s'ha que dir que estem amb auditories contínuament, que està tot molt controlat, està molt vigilat, eh? no hi, hi pot això, haver... I això és trespoa, eh? una bona gestió es veu i la gent ja també, pos... per això agafa sòcia. Hi ha sols, assemblea sí, sí. que hi ha hagut algun problema, però bueno, mai el que es diu pròpiament econòmic. Eh? Molt bé, no sé si teniu alguna pregunta. De quins que han repartit en els casals és, és una xifra normal o comparativament és la primera vegada que es fa i si a casa de l'Iberes no tindrà algun reforç d'aquests animals de carn al granau o un reforç d'escolar pel caminar per a les escoles? Mm, sí, o sigui, sí serveis socials. és la primera vegada que es fa això de donar els esmorzars eh que vam intentar donar-los brenars mm, dos anys fa dos anys es, esmorzars però que vinguessin aquí perquè hi havia o sigui, el que no es fa és donar-los-hi amb una bossa eh, amb el pare o la mare i que se'n vagin això no perquè clar no saps qui s'ho mengen eh? i llavors vam intentar que fos aquí al centre de baix Maria Rosa Invert però no venia la gent, eh? vam intentar amb la, amb la regidora, amb, los, amb la Dolors, eh? i no, eh, que no venia la gent, venia poca gent, perquè clar, tenien que venir aquí a esmorzar i marxar, perquè no els deixàvem emportar. Aleshores, va, després es va dir de fer, d'anar a portar amb aquests nens, i ara suposo que amb el que serveis socials amb la Dolors parlem, d'alguna manera o altra ens posarem d'acord per fer una continuïtat si és necessari, eh? Perquè depèn de com estiguin els d'ensia, si ja van al menjador, pardon, i nada o eh? també Creu Roja col·labora amb beques menjador, moltes coses, moltes coses sempre depèn de les necessitats, sempre de... i sempre d'acord amb els serveis socials. Eh? O sí sigui que quan servei social diu que hi ha aquestes mancances, doncs busquem la manera d'a veure quina part podem solventar nosaltres. I per suposat estaríem disposats, Creu Roja, de seus fons propis, fer esmorzars o, o pagar dinars. O... A veure... Eh? En aquests moments, aquestes mancances a la ciutat de Filires, a de serveis socials, quina seria presentar part? No, de moment, de moment crec que, està, que està, tot, eh? està tot més o menys regularitzat. El que es van trobar era que a l'estiu, els nens aquests no anaven a l'escola, anaven amb un casal. Doncs ja no tenien el dinar. Doncs almenys donar-los a donar esmorzar. De moment eh, no hi ha res en concret perquè encara no s'ha detectat cap necessitat important, perquè vull dir, de moment l'Ajuntament ho assumeix però, vaja, ens posarem d'acord segur pel proper hivern, ara pel 2014, a veure què és el que hi pot haver eh? perquè nosaltres parlant amb la, amb la regidora i el tècnic sempre si necessiten dinaus, o si necessiten esmorzar o frenar, com es farà? Com un reforç escolar, si és necessari? Com una... Depèn de... És que sobre les necessitats n'em variant. Ja pot ser un llarg necessitat al principi? No, completant el que deia la Roser, en aquests anys que portem de crisi econòmica, realment... Les... Les partides de, de l'àrea de, de serveis a les persones han crescut exponencialment, realment. i no només econòmicament, sinó que això vol dir el, el reflex de que les quantitats de necessitats bàsiques, eh, penyals, llet en pols, pagament de bombones de votar, o sigui, eh, això ha crescut, vull dir, podríem donar unes xifres que s'han quintuplicat. Clar, tot això vol dir eh, que en aquests cinc anys que hi ha durant aquesta crisi hem anat atenent incrementant, senzillament amb, amb, amb la tasca d'incrementar el que fèiem l'any 2007 anem atenent allò que bé i n'em pujant partides i anem atenent, i abans si donàvem X de Y tampons, ara en donem X més 3 i si, i si pagàvem X... Eh... De, o rebuts d'aigua ara en paguem X més amb situacions d'emergència que s'acanalitzen a través de serveis socials per tant el que hem fet aquests anys ben bé anteriors és anar tenent el que anava vinguent jo crec que si es manté aquesta situació de crisi malauradament o aquestes situacions d'emergència social que hem de fer és articular ja de dir, bueno, si això ja comença a ser una mica estructural doncs llavors pensem com ho atenem o sigui Anem a buscar una entitat que ja realment faci això, o sigui, l'Ajuntament és la primera aturada i, i així hem de ser, i, no, per, per això hi som, no? I llavors el que hem fet aquests anys és anar tenent i anar incrementant la despesa de serveis socials de l'Ajuntament. Dius, si això ja realment ja es converteix en una cosa estructural, doncs llavors pensem com ho articulem, busquem el suport d'entitats sense ànim de lucre, de Creu roja... De que sigui per tant a partir d'aquí és on ens plantegem eh? de dir... Clar, perquè les primeres necessitats varien com ara ha dit l'alcaldessa el votar doncs no sé també podem participar a Creu Roja amb mm. ajut a... perquè la gent tingui votar uh, també doncs ara Creu Roja Catalunya té, té uns frigorífics i té um, carn i peix i coses per poder tenir per... i un vehicle frigorífic per poder-nos aportar aliment fresc, congelat, em no? però fresc, vull dir, de carn, peix i tot això. Bueno, doncs, si Figueres té eh, un, un parell de congeladors, doncs, també podem participar amb això. És qüestió, tenim moltes coses no? de poder-nos... El que és, és, aviam, el que és eh? essencial és unir esforços, és a dir, exacte, exacte. que, que a veure, és l'atenció que, que necessita? necessita la gent... Mm -hmm és a dir eh, a vegades aprofitant economies d'escala no cal que ho fem l'Ajuntament per una banda Creu Roja no, per una altra, no, Càritas no. per una altra no. nosaltres com a Ajuntament som la primera porta i atendrem allò que ens vengui i altres coses que es poden fer per però, per, dius, amb però dius busquem tota aquesta xarxa de tercer sector sí. d'entitats sense ànim de lucre que estan fent aquesta feina i no cal que ampliem Mitjans del propi ajuntament si s'està fent collaborem col·laborem, aportem, aportem diners, però sumem, sumem mm. però si hi ha una xarxa de distribució d'aliments si ja ha amuntades, si hi ha una xarxa detensió d'emergència muntada en certs àmbits, someem aquí. no cal que quemuntem una altra, perquè la dispersió al final el que provoca és que arribi men gent. Per tant, per qui anem? Fem una primera tensió d'emergència, molt gran, malauradament, és gran, amb xifres, però anem després pensant com derivar-ho cap als circuits que ja estan muntats. Jo crec que, que cada vegada ens anem, anem tots més eh? Sí. Més o sigui, sí, aquesta situació, ser, però vull dir, és, malauradament, eh? el que et porta una situació sí, així continuada... ...és, és ajuntar-te i sumar, eh? Sí, sí, és, digues, digues... La tensió a immigrants i a persones que venen a fora, creix, s'estabilitza? Quants deu obrir aquest any? O sigui, hi ha hagut la, la, la tensió als retorns, als retorns al seu país, han sigut molt, molt importants. Hi ha molta gent que ha retornat. I en d'altres no creix. L'atenció a migrants aquí la tenim més o menys com sempre. Eh? Però molt, amb moltes necessitats. Ja tenim un tipus de gent que, que està a aquest refugiat, que no pot tornar al seu país, que, que no parla l'idioma, que està malalt no té ni cinc, que també demanar que, se, que vol anar a buscar un familiar a França, que se li pagui el tren, d'aquests, a baix. Força. No, no, la, la quantitat no va sé, a veure. A mateix, espere'm. Un bueno, any s'han fet tipus de formació, eh? Ho sabeu vosaltres quantes eh? sí. en eren? Pregunteu-li, eh? Perquè en té forces. Però jo veig que moltes vegades són els mateixos, eh? Anabel, Ipuri i Rafa. Eh, que són molt, moltes vegades són els mateixos que venen contínuament. Eh? Que no tenen feina, que estan malalts, que volen un bitllet de, de tren o d'avió, que volen anar a França... Però la quantitat no, no, te, no us la puc dir. Bueno, us ho diré ara, li, jo li preguntaré ara a ell. Eh? Després hi ha molts que se'ls ensenya en parlar castellà, dels altres una mica de classe d'ordinadors. Nosaltres doncs, perquè sàpiguen presentar a la feina es troben algunes feines precàries, però es troben, es troben, sí. es troben quan es fan uns contractes de proves, d'això com es diu, amb diferents empreses. Això també ho agrupem una mica directament des de Girona, però aquí s'havien fet bastantes, jo tinc forces contractes d'aquestes, sí. pràctiques. Però que vingui molta gent nou, gent nova molta Aquí, eh? això no vol dir que el sud d'Espanya en estiguin arribant, però aquí gent molt molta gent nova. no Ara la que està està amb, amb molt males condicions d'entendre. està molt acurada.